cum se numesc, amintiri, râduri dintr-o memorie care din ce în ce pe cât devine de publică și deficitară, pe atât se localizează la petece de aducere la minte din ce -am trăit noi. Și vorbesc de o generație care după al doilea război mondial, odată cu sosirea și cu prezența unei armate de ocupație, care s-a sălășuit la noi pe baza unor legiuiri internaționale, și poate ar trebui să vă vorbesc până seara târziu, cât a contribuit Occidentul acesta, cât aproape a fost el, cu interesele pe care le aveau esticii, pe care le susținea pe toate căile acel călău al omenirii, care se poate lăuda, că prin regimul care l-a patronat a avut peste, sau a făcut peste 100 de milioane de victime. E vorba de Stalin. Voi trece, să zic, o viteză uniformă accelerată asupra unor invimente care le-am trăit. Pentru rânduiala noastră a, a celor tineri atunci, n-a existat o pauză. Ce a existat? Continuarea, nici măcar un admisițiu, continuarea unei opoziții manifestate în chip și fel. Din uh, codii Babadacului, nu? Și până în, uh, eu știu, în catacombele Bucureștilor și iarăși pe Carpații Noștri, până în codul lor, mă refer la acea țărănească, care a aruncat peste 1500 de țărani într-o revoltă și pe care, evident, că foarte puțin o cunosc, ca să nu mai vorbesc de rezistența multifacetată a celor din Banat. A colonelului Uță, Domășneanului Ionescu și alții. Atât de mulți sunt încât, iarăși mai trebuie ore întregi, să pomenesc de cele 1900 și ceva de organizații. Subtitul inedit Pot să vă afirm că la cele peste o mie de organizații știute, declarate, cu membrii sancționați, condamnați, împușcați, unii, am existat cel puțin o cincime, o șesime pe care institutul nostru se străgă, să-i aducă la lumina istoriei. Aș vrea să pomenesc pe lângă această rezistență obstinată, unde. Noi eram foarte puțin pregătiți. Aduc elogii poporului polonez care au dat peste 2.800.000 de victime. Este primul și fără, fără concurență de cei care s-au opus atât nemților cât și sovieticilor. Au avut cele mai mari pierderi și au fost primii jertfiți sau prin acele târguiri imunde, meschine, făcute la Moscova, de către doi campioni, între ghirimele, ai democrației, cel puțin Churchill, așa se declara. Cel era, celălalt era părinte democrației populare sau democrației de tip sovietic Stalin. Vă spun aceste lucruri, că am vizitat desior Polonia, am avut prieteni să fac cunoștințe, cu să sănătragă de conducătorii Solidarnoși. Iar ea, prin Iuliu al II-lea, prin Ioan Paul al II-lea, prin Cardinalul Spina, cel care l-a precedat, au reușit să derime Imperiul Soviet. Așa după cum creștinismul, că sunteți studenți la teologie aici, a fost pârghia care a rostogolit în hău Imperiul cel mai întins și cel mai puternic Imperiul Antichității, Imperiul Roman. Mă întorc și vă spun că poporul român nu era pregătit pentru ceea ce se numea o poziție deschisă, imediată mai ales și aici vă dau lucruri mai puțin cunoscute, dacă nu chiar ignorate de o parte de dumneavoastră clasa politică admirabilă reprezentată prin câțiva și aici îl pun pe Iulie Maniu în frunte a fost profund înșalată de promisiuni de tot ce se vântura în cuprinții Europii peste canalul mânicii și în special în America. Discursul lui Churchill de la Fulton a fost o perdea de ceață de fum, de promisiuni. Chiar el știa că dacă cumva Stalin a putea într-un moment pe care el îl gândea, în 53, vă rog să rețineți din partea unui istoric, în 53 el gândea să cucerească restul Europei. Poate s-ar fi opite în Apenin și în Pirinei. Dar planul acesta a fost și materiile care le avem acum pot și vă pot dovedi dumneavoastră și să zic unui public interesat că dacă mai trăia aveam parte de una a război și vă ar să rețineți deja în 49 Uniunea Sovietică avea energie atomică. În proporțiile pe care bineînțeles, se reduse. Dar războiul odată ce și Rusia au avut acces la energia nucleară, evident că nu mai putea fi folosită. Vă spun aceste lucruri, fiindcă toate oamenii sunt într o cadență. Noi nu ne-am aruncat în munte fiindcă am visat Pădurea. Noi nu am făcut rezistență armată fiindcă am primit un ordin fals Noi am zis că suntem ocupați există un regim pe care nu e cazul să mai oamenesc populația alogenă era în proporție major până sus până la conducere nu? și care nu nu îl puteam suporta în fruntea unui stat. Că am fost înșalați. Liderii noștri au fost mai mult decât înșalați. Când ești conducătorul unui partid care are sufragiu aproape național, cum era cazul partidului Național la vremea aceea, avei răspunderea milioane de oameni care îl le susese, Că momentul eliberării, momentul adevăratei eliberării, este afară. Și ceea ce am făcut noi, n-a fost altceva decât să ne organizăm pentru acel moment. Deci, în judecata dumneavoastră trebuie să existe această prezunțe nu numai de propagandă, susținută de dincolo. Fică, nota bine, americanii trebuiau să întoarcă zeci de milioane de oameni pe care îi intoxicase Că îi dirijase în a vedea prin optuzenia lui Roosevelt, a vedea în lumea sovietică un partener, un partener corect cinstit. Mai mult decât atâta, fiindcă asta mi-e meseria, am avut privește să citesc corespondența că în totalitate între Stalin și Roosevelt. Este ceva de necrezut. Naivitate Oare uh, ignoranță? Nu e posibil. Nu rămâne decât o singură alternativă întojdecată și a nu? că au fost interese majore care i-au condus pe americani să fie alături de forța care a ocupat în majoritate teritoriul Germaniei și celorlalte state care știți foarte bine, pentru că printre ele ne și noi. Aș vrea să trec peste și nu se justific, aș vrea să trec peste acest aspect în care nu poate să lipsească ce anume care era coloana vertebrală spirituală a țării și a opoziției. Biserica. Și biserica care își făcuse un punct de onoare să fie prezentă peste Nistru până departe, până în gremea, nu? Și poate până la Chelci, nu? Biserica noastră, în frunte cu Nicodem Bunteanu, a avut de suferit. Știți foarte bine invitația la Moscova, în uh, fine, rezerve pe care a și în ce de nume eliminarea lui și al lui Mihălcescu. Și au mai fost sau Biserica aceasta noastră nu era o biserică care s o poți lovi și o elimina. Nu puteai să o arestezi. Și asta știau foarte bine. Și mai ales că în 46 erau alegeri la din noi. Chiar și ministru, Burdușa, chiar și el, avem suficiente documente, și care unele au fost publicate, ducea un joc, să zic, pe munche. A urmat, pom, alegerea lui Justinian, pe care eu personal, și prin căsăi care le-am scris, l-aș ca cel mai mare patriarh al nostru. O să vă surprinde. Patriarhul nostru? Nu. Dar avea un atu. Mai bine zis, avea un atu și o șansă. Șansa e că l-a deposit pe Gheorgheu, în zilele acelea după evadare, dacă cred că știți deja, și atunci era proprie așa, să zic, structură. Vă dau numai un exemplu pentru a vedea ce înseamnă dublăfasă într-o epocă, când totuși biserica era în colimatorul securității. Un bun prieten al meu, feciorul mitropolitului de Iași, Sebastian, era urmăit de securitate. Și în cele din urmă, taică și i-a spus du-te și vorbește cu prea fericitul. Un an și jumătate, până la sa, acest om a fost găzduit în podul, și în pivitele palatului de sus. Și ăsta numai un exemplu minor. Am avut prilejul și sper că pe lângă primul volum care a ajuns în mâinile la dumneavoastră, mâine prea să pot să scot din măruntarele, să zic, arhivelor noastre, ale bisericei noastre, să scot și materiale pentru a da un răspuns la cei care așteaptă ca și Biserica Ortodoxă să-și publice arhiva și corespondența. Mă refer la ceea ce a urmat. Și știți foarte bine și dumneavoastră acel ordin ticălos prin desfințarea mănăstirilor și stabilirea unui regim foarte sever pentru cei care urmau să rămână în mănăstiri. Evident că securitatea făcut făcută datoria subliniată de să zic de condamnare, prin care se constata un lucru pe care l-am dat să zic așa, cu un titlu chiar de umor negru, că în 46 47 erau mai multe mânăstiri schituri, șase zăminte religioase, decât în 44, deci înainte de 23 august. De deci ce? Fiindcă biserica aș făcusă datoria. Fiindcă biserica știa că rămâne mătularul de preț al rezistenții naționale. Un lucru cu revers negativ biserica aceea luptătoare care este acum biserica să zic reprezentativă este biserica care a devenit o biserică și nu numai ea și celelalte biserici surate nouă eu personal și nu e un titlu de glorie nu? am insistat ca sfinții noștri și nu au fost dacă unul singur mucerice mulți care au lângă noi, în pușcărie, să facă prima treaptă, să fie luați în exercițiu acesta, al cercetării, al muceniciilor, să se vadă, poate cine știe, au fost împinși, poate au fost plătiți, poate au fost agenți acolo. E, din păcate, mai ales noi, care am dat cei mai mulți mucenici, din păcate, biserica noastră a fost absentă. Și de ce nu-mi dau seama? La un moment dat chiar am scos o vorbă care a spus-o prea afelicitul lui Teopist. Păi, să-l facem atunci, am mucenic pe, pe, pe degetul care s-a sinucis. Dar numai dacă am luat figurile mari de la Târgu Ogna și am putea 3-4 se canoniza. Nu mai la Târgumnă, dar nu mai vorbesc de Micea Vulcanescu, nu mai vorbesc și de alții din cadrul bisericii dumneavoastră. Așa. Și i-am dat, o seniorului, i-am dat senior de un nume care a fost la Murin în la Văcărești și care, până în ultima chip, a comunicat și pe unii și pe alții. În fața lui Dumnezeu nu exista niciun fel de stabilă și niciun fel de marcă. Așa că mă apropii de sfârșit și cred că și m să sunteți fericiți. Să vă mai spun că lucrarea de față este o lucrare, a fi un truism, să vă spun că e o lucrare de sinteză. De aceea e și enjiclopedie. Să vă spun că efortul a fost dublu. Un efort de colectare și un efort de selecție Aici, ca Sfânta Biblia, nu mai poți să mai spui ai să pui o erată la sfârșit. Să spui mai a un cuvânt, o frază, o provo -o. un an. Am avut astfel de, de capcane și, din fericire, ne-a Dumnezeu să le descoperim și să le trecem acolo unde le-a luat. E o operă mare, 10 volume. Și o să vă spună, domnișoara, să zic că economia, cum spuneți dumneavoastră, a operei noastre. Iarăși, să nu vă imaginați că lucrarea noastră a fost privită, primită cu aplauze sau cu măcar cu zâmbete de încurajare. Nu. Ce ne mai pittisesc acești cercetători cu un trecut pe care noi, românii, suntem obișnuiți? Uităm repede, foarte repede, și binele și rău ba chiar aș spune că avem o atitudine pentru a uita răul răul care este repetitiv răul care este germinativ răul care este, depinde când și unde și prin cine s-afirmă dar le există, fiindcă este amprenta satanii nu deja am ajuns, am avut momente cumplite din istoria contemporană nu vi le spun că le-am trăit cu toții unde s-a spus problema? Unde ne este rațiunea? Nu mai vorbesc unde ne sunt înaintași. Unde este clasa politică noastră? No. Pe care spunea fete capul că am avut mai, multă, mai mult noroc de pe minte. Știți la ce se referă la momentul dintre ei noastre în război. Ei nu. Și suntem și în niciun caz să nu vă treacă pe minte. Este sfatul că vedem un om care are peste 80 de ani s-a povara povara aceasta, povara clipelor care le trăim, asupra unei generații, asupra unui mănunț vaselșalat. După 89 am avut norocul să particip alături de domnul profesor în Vinerea Mare, cum am numit-o noi, în 22. Am făcut parte din primul comitet care a dat declarația către, către țară care s-a reluat și s-a dat la 21 și nu știu cât. Domnilor, în loc să ne apropiem, să ne încreștinăm, nu uitați că ne-a prins 22-ul acela, ne-a prins cu 4 milioane, aproape 3 milioane, ceva de carnete roșii. Contest faptul că am avut 3 milioane de membri de partid care să creadă în doctrina asta. Au fost câteva sute. Restul știți foarte bine, sau ce puțin tineretul a avut timp să se informeze de la părinți. Nu. Noi n-am făcut lucrul ăsta. Noi am pornit de la, am înlocuit, am substituit în cu bogăție. N-am avut nici, n-am avut norocul polonezilor, n-am avut norocul cu cehiilor, care deja. Aveau în spatele lor generații de oameni care luptaseră. Nu vă vedeți casa, s pusat, nu vedeți ce a lupta solidară. Peste 10 ani nu vă de sacrificii. Fiindcă nimic durabil nu se face fără, fără oase puse. Fără depunere sub pământ. Și mai ales când e vorba de a crede în cineva care e deasupra noastră. Ne-a prins 89 cu rândurile sparte, cu o clasă poetică în mormânt și cu oamenii improvizați. O parte din ei au putut să-și reține respirația față de aur. Cei mai mulți însă s-au dus, cum îmi spunea cineva din păcate în rândurile unui partid care a fost un partid mare, păi dacă în trei luni de zile nu mă îmbogățesc, atunci ce mai pot eu reprezenta? Ce era, tata lui a să cu șcărie, cum mi-i Mi spune, normal. Vreau să zic că vă invit, vă sfomesc fiecare dintre dumneavoastră, după ce ne vom despărți, să gândiți la cele ce v-am grăit. Și că sunt lucruri pe care oricând le pot susține istoric. Și oricând le puteți găsi dumneavoastră în, în acel apel la Dumnezeire care se numește rugăciune fără rugăciunea temenic spusă, în care să crezi în ea, în o rugăciune care să vă fie un fel de invitație la zi și acoperire pentru noapte, să știți că nu veți putea face nimic în viață. Vă mulțumesc și Dumnezeu cu noi!